baia daiteke zan izueme zela da oso ongi gainera ezena ba jende geiago biltzen joan eta kukutzarako bidea bad zakira kezuen arreta luze bada eta momentu batean guztia beteta a, ematen zuen ematen zuen nikola pizka bat aholojo de buen cubeles anggono ke 1500 inguru baginela bentzat eta ba hori jendetzari guztia kukutzaraino itxi Eta behin iritsita, ba jendea pilatut joanak kukutzen guruan, eta ba zipaioak edo hirmuldu dira beraien frontetan eta eta jendea diz, ba, pixka bat batzu ba juten hasi dira, ze ba, eta barrentzuetan hasi ditugu eta hasi dira ba, kargatzen, pelotazoak entzun ditugu, gero jendea gero imatendoen kukuta zure saiatzen ari da berriro eta eta daingozu ikusten duguena edo la modu bat moduko bat dagoela ematen du baina meintzat jendeak ez artekoa ez eta gero esatekoa da ere inguruko ba, negozio eta ostatu guztietan dena itxia dagoela, salterziana guztiak itxita daude eta eta hori ikusten momentu honetan ematen tiegorela dagoela auzoan ta jendetila bat inguruan, ezagitz sot gehiago izan ezaketan baina mm -hmm. Ba, bueno, gu hemen dugu segundu gutxirea berrizaila ditugu Euskal Herradeetan. Probosatzen e, dizut, ba, bai berrizaien ondotik, e, saiatuko gara zureken berri hori hitz egiten, behar bada azken orduko informazio gehiago dugun, baina e, bueno, badatu horrekin gelditzen gara parte hartze haundia mila bosteun lagun inguru. E, parte hartu dutela e, gutxi gora bera. Manifestazio honetan bai. eta bueno, baitare ba, ertzaintzaren e, presentzia, do, polizianen presentzia handia dela, eta inkluso ere ba, kargak eh, izan direla, mo momentu honetan dornaku, ba esan bezala, eh. guztio, informazio guztio horrekin gelditzen gara, eta, bueno, ondoren berriro itsegiteko aukera izango dugu, eskermila? Zuei eta, gero arte! Gero arte! Jo!